د قیامت اس بات کي په مثال سره مخکې اس باتو کو په حوالہه او دلته اس بات کي په تمثيل سره او دغه سديي صورت کې تخويف او بشارت ته او له نعمتونو ذکر کوي چې الله کړي په انسان باندې او بیا خیر کي ترغيب دي قران ته او عزت قرآن او تصلی پیغمبرانو بسم الله الرحمن الرحیم هل اتا علی الانسان حین من الذر یقینن راغلی وا پدې انسان باندې یو وخت زمانی لم یکون شی ام مذکورا شنو دې څه شی نوم هغهسته شوی نومی چاته نووال انسان داس وخت راغلی وکنه هغه دغه لا مثال بیان کو چې ګورسته نوم نو اواغه پیدا شوې دنیا کې کم کم زې تورسي نبي ا دې نشم پیدا کولی ان خلقلن انسانه من امشاجن امشاجین پېښګوم پیدا کړ دې انسان داسې یو نطفه چې مخلوط ده نبتلی مون په ذبان دې ازمیخ کوو امتحان کوو بجلنا او سمیا بصیرہ نوزکم وګرزاو زلرا اور ایذن کې او لیذن کې قوتنا وملور کر زکه زمي خو اسنه کې چې سودي وته مخ سبق نه خولې نلا ول تل قوتنا ورکړ کنه خا اننا ذینا او سبیل بیا خو موږ ته لار د حق اما شاکرا واما کفوران کې خدا وسینو سوک شاکر شیئے سوک کافر شیئے یا بشید دے شکرست ان او یا بشید ناشکری کو ان کے اِنَّا تَدْنَا لِلْكَافِرِينَ صَلَىٰ سَلَوْا وَاَغْلَالَ وَسَعِيرًا کہ ناشکری اکڑا اللہ وی تعالیٰ ممزے جوڑ کر لے دیں منتیار کر لے دیں کافران دپارا زنزیرونا چخپو کی بے پراتی اغلالا توقنا چمرائی کی بے پراتی وصحی راو جانم او دا دا غی شاکری ند پارا دا غی حال بیانی دا غی خود دیر خیست یوزه ند ان الابرار او بشکا دا نیکان خلق دا سی نیکان چې چه بندیانو سر احسانات کری دي الابرار د برن جمع دا برن احسان کونکی توی مورو پلار سره پلوانو سره اجزانو سره غریبانانو سره ابرار دی توی یشربونا دی بسکل کئی من کعسن ددا سی کاسونا کانم ازا جوا کافورا چیگی کبا خلچیوی کافور د جنت آئینن دا یوچی ندا دنیا کافور نیا دی دا یوچی چې سکل با کئی پدی سرا بندیان دالا یفجرونا فجرروونه او بوزی به ځان سره چې کم په لځ داقلک نه را یفونه ب نظرې در مالدي د پ رواللی کړی دله پهټولو هکارو کللیما منځو سی کړي خافونه یو منریږې دغیر وځې د قیمت نه کان نشررو او مستره. چداري سختي ارزيت رسيدلله اسمان تنه دي بخلاص زموکه تنه ده خلاصا او استوري سپگمتي نه دي خلاص ارز ارزيت رسيدلله غرنا درياونه و يتيمون تعام عمل بلامل بنديانو سره خير احسان شفقت او تعامور کي تعام سرد محبتنا الہ حبہی مسكينا و يتيم و عسير محقدارته و ذاینہ مسكينا مسكينانو تور کوي يتيمانو تور کوي و عسير او قیدیانو توم نا وکه قیدیان ټول کافرانو مسلمانو قیدی نو او کافرانو بدو پیغمبر او صحابه په جیل کې پراته وکنه الله وکړي کافرانی خو احسان وسره کا وکنه <تصالح> زکات <زقاة> مور کا خیر ده نور ولا خیر خیرات وک انما نتعکم لوجه الله او داس احسان کي خلق سرا چيريا پکې نشتا ځان سره وی چې بهشکه مون تاسولت عام درکو امسكينا نو د الله ده رضا ده لا نورید منکم جزاء ولا شکورا مونږ نه غواړستاسنه چموږ له بیا بدل خلاص کئ او کداغه نشه کولی نو زموږه صفاتو کې شابه سیراته وه چې آفرین او دموای موږ زموږه خیرات او خراب شي بالکل موږ تاسو نه دا اراضینه خاص د لاله رضا لپاره بولی ان نخافو من ربنا موږ یې ګو د خپل رب نه یومن پاغر ورځ ابوسن چې ډیر سخت اورځه پله سخته ده دا چې جا تا ګوري نو سترګې په کې نخکاری موږ نو په وسیله نو هغه سخته شو کنه قم تورینن او ډیره ترخدا وقال الله شر ذلک اليوم پس بچکل الذی مومنان او ابرار لرا سختید ده د غېروځینا ولقاهم نظره و سرورن او وره قردی لرا تازگی او خوشحالی ده جنتا دا غنیمتو نیجو چا با اللہ با دی بچکی ده سخته نا و جزاهم بما صبرو او بدلیور قردی لرا ده سبر کوجا جنتا حریرن او ریخم متکی نفیا چتا کیا بای پاگی که علی الارائک پاگلوی لویو کرسو پا لنگونو ده جنت لا يرونا في الشمس نبويني باغې ک نور چې ګرمي او شي ولازم را او نه یخني دړل بکینشي قدانيه تنال هم زلالها رانزدي وي په دې باندې سوري د جنت وزل للت قطوفها تذليلا او تعبداري وي هغه میوي د جنت پورا پتابدار سره کجنتی ناس دې حمی او بل راضی مخلا کملاس ده حمی او بل راضی مخلا دې با تکلیف نکوي می و به ول راضی تذلیل الله ذلیل کړي نه عجز کړي کاندله و يتعافو علیم غرذولی وشي په دې باندې بیانیه تم من فزتین اغلوخی الهم ګلیا سنا او ذسونی نه وې من فزتین نه وا او ګلاسونه وای کانت قواریرا چې شیشې نه جوړ دي او شیشه ده ګټ نه نه جوړه دنیا ده چېم شیشه ده هم تور ده نہ قواریرا من فزتن هغه شیشې چې هغه جوړې دي د چاندینه ناریک توروالي نشته دي یو پک سپنوالې ډیر دي یو اوبل پکې رناده کنه ششخ رنایی عرصتی نخکاری کن قد دروها تقدیرها دیبان دازه کلی زن لپان دازه سره چیو با لگی بامنی چی مالو پی نشی او دیر بامنی چی بیتوی کنه تویل خالتنیش دکنه دو بیده بیده دا. نان دازه کلی بی پان دازه سره وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَاسًا او بس کولی شپدی بانده اغا کاسی کانم زاجوها آزن جبیلا چه خلچشوی دی اغیسران زن جبیل دی جنت اترک فقدانی دی جنت اغا دی خواه چه اغیقی سمره کمال لی دلتا با کیوم کمال شتی کدا درک نوی کنا ندا لگان او دا گوپیان وچا خوال لیو دا یو چینا دلتا زنجبیل فيها تسمى سلسبيلا په دې جنت کې او نوم یې ورتاغستی شي سلسبیل نوم یې ولدايخه وي ويتب عليهم ولدان مخلدون ګرځيرا ګرځي او په دې باندې د خدمت تپارا هغه نوکران د جنت همیشه اذا راي ته هم کله چوي حسبتا و امتبا گمانو که لؤلؤم منصورا چا غدی چا ملغلری و نوسته چا دلری نواتاو گوری خواه او غبا دا جنتاو نوکراناو خادمانا ملغلری دا نوسته شوی و اذا رأيتا کل چدی پلو گوری جنتی تا سمم جنت کی رأيتاو بوینی نعیمن نعیمن دیر لوی په نعمت کې او ملکن کبیران او بادشاه وای دیر لوی ملک او ملکن کبیران چې غاډنا جنتي چې داغه نرستو بیا بل سکنه دي جنت هغه له چې کوم ورک نو د سلو کالو په منزل کې نخلا سیدنو دا سلو کالو منزل دا. نو هغه د دنیا وختنره سکنه ثا یو یو جنتی لبا اللہ دمرا ملک ورکی نو آلی اوم سیاب سندسن او غستی بی جامی در خمو ریخمو خضرن چه تکش ندی و استبرقن او د غط خمو و حلو اسابر منفض او بچول چولش دیتا حلو دی بی ذان تنا کنا ملایک وته نشا دی دیوسه پویږي چې دا کالې وسنګ چو ځانتا ناغيبه او تا چی کنه وابه چولې شدي تا را صابر باحوكان دلاسو من فزته چي د سوني د جنت ندي وسق قام ربوم شرابا او بس کی پدې دان رب د دې شراب پاکو کله والله په خپل ویراز ኢلاس وړکلي ان ذا کان لکم جزان او ویل شدېتا چې دا ستاسو بدله ده زموږ در دي احسان نشته ها د جنت هغه ملائک بوته وی خادمان بوته وی الله بو هم ورته وی چې ورې زموږ احسان نشته چې تاسو له موږ سره دا خو تاسو سره موږ به اکړی وا تاسو نن مال او بدن غوستو او دا د هغه په وځ کتاب استه ملاویږي نو ها یقینا دا تاسو بدله ده وکانا سائوکم مشکورا او دا تاسو غامل چې تقبول تقبل شوه دین انا نحنو نزلنا الذکران القران ترغیب یقینا موږ نازل کتابان د قران تنزیلا لګلګ پډیر وخت کې فَاسْبِرَ لِحُكُمِ رَبِّكَ سَبَرْكَ وَا فَيَسَلِي دَقْبَ الْرَبْتَ فَلَا تُتِعْمِنُهُمْ عَاسِمًا أَوْ كَفُورًا هذا مطلوب فى لذلك سورة ذكرت وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ وَلِلِ النَّعْمَةِ ذَرْنِي خَلَقْتُ وَحِيدًا هذا غدام مانا يعني هذا خبره مما نبدأ نده گنانگار د یو خبره ممه نه ښاړو ګورو ته ما وذکر رس ربک بکره تو عسیلم تخپل دعوت چلاوه بیان قانون ذرب خپل عزمت ذرب خپل توحید ذرب خپل په صحرا او په مازیګر کې در دعوت وختونه دی کنه دا سبق وختونه دی کنه او من الیل یود شپین او فصجد لهو سجدك والله تاوصبحوا ليلة طويلة ومنزكوا كل تصبیح في القرآن الصلاة ابن عباس رضي الله عنه منزكوا اشبوك دا انها لا يحبون العاجلتا هذه خجزانه دا دا دنیا پرس خلق دا دا خلق چه محبت کی دا دنیا سر واذرون وراءهم يوما سقیلام او پریخ اغارواز درانا دا وی سره له غم نشتهغه غیشاه ته ورزولې دا نحنو خلقنا پیدا امون پیدا کړی دی او شدد ناسرهم امون مضبوط کړی دی بدن د دی جوړ د دی جوړ الله دې انسان دې کنا چې د دې بدن تا وګورې دې کارته وګوري د دې نازک لسنه خو ته وګوري او او دې پیټه تا وګورې چې اړه مشوي دیوتا یخدې الله امام مضبوط کړې کني داسې والله به کوم را طاقت اچولې وې اذا شينا بدلنا سلام تبديلا کله چې مونږ او وړو نو بدل بکذې لره پشان ددی پورا په بدلو وسرن مطلب دا چې کله آخرت شي نو بیا و یو کله شي نو شي وتا توله ډیا بل شان دي شي یا کوم غوارو نبل سبته کو ان هذه تذكره يقيندا قران عبرت دي دا غاسو کو چې خو ښه شي او دنيسي خپل رب تلار بیا بیا ترغیب دی ښا چې خلکو غریب لالهار نشتا مخکی مو یوسف یموي او ما تشاؤون الا ان او تاسو نو غواړی او کار مگر الله چل لے غوالي مخکد علایرا دوشین استادو زړه کی خبره راشی چیرې زم ما ان الله کان علیمن من حکیمه بشک الله ډیرلو علم و حکمت والا دے او حکمت تعالی دی او داخلي هغه څوک چې خوښي شي په خپل رحمت کې چې دنیا کې توحید دی او اخرت کې جنت دی وزالمین عذلهم عذاباً الیما او کم چې ظالمان دي غلطه تیار کړې داغه یذپان عذاب دردناک